بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثالث مبحث الارتفاقات ارتفاق ارا ده فائديو ده نفي حاصله ولو طريقي تدبيره نافع دورهې ناف په کې شا چې کمو ټولې ارتفاقاات ک کوي د انسان د معی لګ ادوار تر خلافتې کبرا پوری دا د شا ی او خپله په ارتفاقات باندې کوم نن موصوم کړي څلور ارتفاقات د رسته تفصیل راځي د مباحث کې تقریبا ټول یو له سبواب دي اولنې باب کیفیت د استمبات د ارتفاقاتو دا انسانان چی دی ټول تول انسانان حیواناتو سره حیوانیت کی شرک تی وزن ارتفاقات د آمو حیواناتو او دا انسان چی دی نو اغسط شدی د تی دا انسان پس طریقہ امتیاز دی د نور و حیواناتو نا نو هغ امتیازشاې په تصیل سره زی ک کوي اوس لکه خوراک ته ضرورت دی نو د انسان هم دی او د نوورره حیواناتوم دی دارنې شرب سکاک ته ضرورت دی لای و کې مخې شي که نه تا زه وخت مخکې ک نو را مخې شي مخې شي مسلون ورته ورته ورته لګوین بیا نو ارتفاقات چې دي شورب اوس کاک ته د ټولو ضرورت ته دارنګي جما ده د ګرمه نه او د یخ نه خپل حفاظت ته د بارا خپل حفاظت ته دا پټولو حیوانات کېشته ده په دې کې انسان د نورو حیواناتو سره شریک دی بیا د هر نوعي خپل شريعت ته لکه مخکې مونږ دا غي بیان کړو د هر یو نوعي خپل تقاضا ده په هر تقاضا باندې کوم ډول هغه عمل کوي لکه مېګه د نو دا غ خپل اصول د ژوند تېراولو مچای د دا خپل دی الله تعالی وت خپل الهامات کړی دی کو مرغای دی هغه تعالی خپل الهامات کړی دی او د ژوند تېراولو طریقې وت خې په هغه طریقه باندې غېلې گیاوي خپل کار کوي انسان چې نو د انسان د دینورو سيزونو نه امتیاز دي په ډیر څه امتیاز دي ظاهري امتیاز شته او باطيني امتیاز هم شته ظاهري امتیاز په وجود کې د شاسې مخکې بیان کړم او باطيني امتیاز په ادراک کې دي څ انسان نیوی سوچونه کولای شي نور حیوانات نیوی سوچونه ني شي کولای باطنی امتیاز ډیر زیات دي انسان کله کاغت امتیاز په عقل باندې لري شنو رسونو کې عقل نشته په انسان کې څه شي عقل لري شاسب دا غریب بيان کوي امتیاز د انسان کلیات سری دری کلیات شاہ سے بذکر کئی دری امتیازات شاہ سے بذکر کئی غٹ کلیات دی امتیاز چپ دی دری و غٹ و خبر انسان و انسان د و حیواناتو نسده ممتاز ده ای عالم ان الانسان يوافق ابناء جنسیه انسان موافقت کی د و حمجنس و سرہ د ساره چې کمندونو په جنس کې شریکت دي کنو په جنس مطلب حیوانیت کې دي شریکت دي ناطیقیت کې نه نا فل حاجته په ضرورت کې لعل اکل او شرب او الجماع کاک جما تا ول استظلال من الشمس او زنده گرمای نه د نور نه پټول سوري ته ول مطر د باران او الاستدفاع په شتاء او وزن گرماول چې کم دنو په اخنای کی خوراک سکاکم کی په تبوله ګیمتی ازاتو کې شاسو بیان کین وکانه من عنایت الله سره دا ذکر کی چې د دی مقاصدو د حصول لپاره د دې ضرورتاتو د حصول لپاره د هر نوعي یو خپل طریقه دا خپل شريعه دي د غې لږ مثالونه ووي وکانه مننایت الله به ال الحمه او د الله تعال د زننو محرببانونه دا ده چ الله تعال دی هر یو نو ته اللحام کړی دی چې کې فایر ته في قوبي ضا حاض الحاجات چې څنګ به فده حاصللی چې کمدونو ددي ضروراتونه په مقابل ددي ضروراتو کې نو داسې کړه د الهااممن طببیغاً هغه اللحام طببعغي دی یعنی په طبیت بده کې یا چې کمنو داخې د الحامې طببعغي دی م مخت ته دا ده صورت ته نویه چې هغه اقتتصا د صورتت نو د د دا فلاجرهمه من ذلكک ګوره چې ضرورت مشترکې الام مشترکې د ټول لن حاصل ده چې ضرورت شوي مشترک الام شووي مشت اللحام نوهويولله د انسانانو د ټولو دا ضرورت تپرس کا چې دی یاخ نه ځان بچ کول نو ځان ګرمول نو د ټولو تقریبا چې کمدننو دا ځې هنته راي چې یاره سړی ته دی یا ور ځانتهسه کې بلکې ایټر بلکی کچر چر ته کې الحام نه او د نو تهقازانانه و نو بیا په کار داره چې سومره انسانان دي د دومره طریقې مختلف و چې څومره انسانان دي نو دومره طرریق سبه کار دومره سوچونه او دومره چې کمدننو ترخ په کارو خو ضرورت شریک دی نو الحام نو دی نو د خوراک سااک دپاره هم تقریبا یو شانېسه کېږي ضرورت پوره کېږي په یو طرریقبانه چې کمنو ضرورت پوره کېږ دا د نورته قاذا ده او دغه شانې ګوره د مچای دی آغای تا یو شانتی نو هغې ته یو شانې نو ټول مچای یو شانې کار کوي ځان ځان له یو یو مچای نه د لږیابل د هر ی دا چې د هر یېږنی ځان ل دی خ د ټولو مچو طرریيقه ه ده یاواده نو ضرورت چې کم د نو شریکو نو الهام هم څو شریکو د ته الهام نوعي وي یعنی نوعي ته شوي دي الهام شوي دي خو د طبيعي کیږي د انسان دا غي فرق لري فلا جرمه يتساول افراد من ذلک الا جن مخدج عصت مادته مگر غنیمګړې چې دغه ماده د اغې نه انکار کی مقصود چې کومونو نیمګړتیا ویل کیږي شاګه کوم یو حصه دا نیمګړوي لکه لیوانه ده دا خپل کار نه کوي هغه دوډا طریقې سره بیا لیکي ائی چې داغه ماده داغه نه افرمانی کیه اسد مادهته کما لکه څنګه چې الله تعالی د غبین مچایته الهام کړل چې میوی وی به څنګه خوري سو مکهفت اتخذ بيتا بیا څنګه جوړی چې کمو ګګ لره ګبین لره ی تممی اوفی اشخاص من بنی نو چې فهغې ګ کې او ګبین کې ب چې کمنو را جمه کېږي دې غونته ک نورې مچی سکیف تنخوادولی عصوبې بیا به څنګه د ملکې ته بدار کوي س مکیف تو اصلل بیا به چې کمو ګبین جوړی و کمه ال عمل عصورور او لکه څنګه چې چنچړی ته الحام کړړه چې کیف يب تغ الحبوبغااضه چې سترنګ با دانې لټي چې پاغي کې غذا ده د غذا ولا خوراک په چمنو څنګه لټي وکيف يريد الماء او سترنګ بواري د کیږي او بوته بزي وکيف يفر عن السنور والصياد او څنګه په تختې چې کمنن نو د سنور د پښنا وصياد او درنګ چې کمنن د خارينه وکيف يقاتل من صدده اما يحتاج اليه او سرنګ بجنګ کی دا غچا سره چې باندې دی لره د خپل ضرورت نه د خپل ضرورت نه سوکړی باندې نو دا بو سره جګړه څنګه کوي وقفه یوسافد ذکره الانسا عند الشبق او سرنګ بچی کمنو جما کوي ذکر د انسا سره انده شبق په وخت د جما کوي د شهوت کی ثم يتخذان عشاً عند الجبل بیا به د غرخوکه یعنی یو طرف ته ځان لجاله جوړی ثم كيف يتعاونان بیا څنګه د یبل مد کې في حزانه ت البز په ساتلو چې کمو د غ کې س مکیف ی قان بیا به سررنګه چې کمنو خپلی لاړی ورکې غ بچیله را او پټ له وذا کلیک نو انشرتون لنډه دا چې د ق د هر یا نو دپاره یو طرریقه د د جوانتی راولو تون په سفی صودورې افاددی چېغاب په کول شي ینیچوله شي په سنو د افادو د هغې کې من طرریخ صورت نوه په طریقې له صورت شنا نوعينا وكذلك ندق شنته الهم انسان الهام کړې شوی د انسان ته که په یړتفق من هاذه الضروريات ضرورت چې څنګه به د نفع حاصلې او اسانې ودا د ضروريات ارتفاق من چې د ضروريات می خو په اسانه سکی حاصل کی د پره وسنګ تدبیر جوړي غیر انه د سره امتیاز د انسان ذکر کړي غیرره انظوم له هم من حاز سلاسه توشيیا دریسي زوره چې کمو د سره ی ای شوي دي ل صورت په دا صورتې نویت رایتې على کلې نو دا اقتصاده د صورتې نوي خو د انسان صورتې نوي فوقیت لری اوچاتالله لري په ټولو سوورې نویوبانې چې څګه د صورتې نو را اوچته د د ټولو صورتې نویونه د دغه شانې دد الحوم سردي اوچتي نامتیاز چې کمنو لري امتیازات ډیر زیاد تی خوشا سب آغا درو کلیاتو کرا جمکڑی یو لحاظ دا مسلحت عاما لحاظ کلی او لحاظ دا مسلحت عاما دویم زوک جمال دویم امتیاز سے کمنون زوقی جمال دریم امتیاز اتحاد و ایجاد و تقلید اجتحاد و ایجاد او تقلید دادری امتیازات تی کلیات و سرمانگو امتیاز لحاظ دا مسلحت کلیه عام حیواناتو کی طبغیطورور کل ډېر زیات شي که نو د خپلو بچو دیفا شي او په خپلو بچو به نظان وجل شي عام حیوانات نی. دخپلو شی نو د خپلو بچو چې لکه ډیر پهکې د بل چاغم شي که نه بل ډېر په بل سو کی بس بل په کې چې کم نو او بچی نه د بچو دا پارا چې کمونهفیکر ومو کې چې یا د له غ زاره راړ غړ نو دوه ډهل غړ د بچ را سر کې اوخورې یا دفاع کول غواړي نو دومره کول غواړي چې لکه د د بچو دفا وکې کهشه دلییدلی تاسو د جوپکه د چچر جاالې تمار را روان نو غو بل بهسه شوي جوړ شوی په وونه کې تاال خو کول شي یای جااج خوسه کول شي لګیا شي یا جا چروکې چرغې سي وبالی کهر مقابله نشو کوله خلقه چغه خواله شو کنه نو چغه وی نو د خپل بچو چې کمنن دفاع کی زیاتنی خو بس د خپل بچو ترحدوی صحیح دغه نه دا چې له حفاظتی تدابیر دا کی نو ځان سره د خپل بچو کی د دین انسان لک سی واده د انسان امتیاز چې کمنن شتري انسان دا چې کمدنو او کله لوګي بندوبس کوي ځان سره دا بندوبس هم په کې انسانو کې څېر आवाज زموږ په خونه ده ما, ما سره لاندې چې کمونو نورم سره خلک تنه دا غیم څه فکر څه ده په کار ده یوه وازه د بچونه د بچونه علاوه د نور بنینوې انسان فکروم په دې کې وی دارنګي چې کمونو یو دی فايده دفاعي دښمن دفاع ديو سيز نه چې کمونو دفاع دا نو داسې با دغوي دا چې انسان د بچونه الاوه د نرو خلکو هم ځان سرهفیکررکي چې یاره د د نرو بهې کېږي د سهڅ په یو انسان کې چې کمنو دغه دا کوشی شي چې پا دی کلی کی رسی. کی رسی. کی رسی. پرس کا زه چې کمنو په د کلی کې چې سومره وسې رسشي که کور ک مې و سره شي که په محلهې م سره شي وسرسشي چې پاس کا د خلکو ته تکلیف نه وي اوړه د خلکو چې کمنو د فاوش شي انسان کوشش دې خبرېي چې زخ خپل ځان تهذیب کوم چې زو هم چې دا یو بدخوي د پماکی نوی نو د باکه شانت دې دی د دی دی دیم کوشش کوي چې دا یو بدخوي په پلان کې کی کیمو نوی دا د باکه شانت نور افراد ویجدي کېمو دا سنوي دا بدخوي نه وي یو انسان د خپل اخلاقو د حصول کوشش کوي چې ما کې د کمندنه د خولي اخلاق څه شو رالې ور سره د دې خبرې کوشش کئ چې زم ما په شانتينور افراد دي چې غي کې د خوله خوښ شي راشي نو د دو په مزاج کې چې کمونو تعدیت ور سره دا همي چې دا مهنت او کوشش کئ چې یره ست دا اخلاق حاصل او یا د بد اعمالو نظان بچ کوما نو دې کې د یو لری نظر کړی چې سده اخرت د عذاب نه شما بچ شما قد اخرت عذاب په چاپ زهن کې نیوي نو کم اس کم د فکر هوې چې زپه دی محلې کې یا په دی کلی کې زما یو نوم شي وو شي او زما چې کمونو څخه جماو شي او زپه خلکو باندې چې کمونو حاوی شمه او خلکو باندې زما روب شي قائم شي یو جاه چې کمونو ماته شي حاصل شي دا سوچونه د په حیواناتو کې نشته دینا لړن تعبیر شاه صاحب مصلحت عامه لحاظ د مصلحت عامه او راي كلي لحاظ راي كلي دا په نور حيواناتو کې نشته <تصفيق> اهدها <تصفيق> الانبیاس الی من را ان کلی پورته کېدل یو سیستا الانبیاس الی شی یو سیستا ور د وجد لحاظ د فایده کلی نه چې عام خلکو ته سوي فائدوي فل بهیمتو ان نه معتن به ه شو ال غه ځین محخصووس عام زنناور چې دی نو دا را پورته شي تاسو چې ت را مجد ک کله لې بلدللی خبره باپه شوي که نه غ انسانان چې هغې صرف په خپله فاده کې ګري نه که هغېته کله نام ووي لکه صرف د کمونه دنیاو را ځان تهسه شي حاصله شي دا کله نامام دي سلمم شریبکیم دی چې انسان مدننی یوطببع دی بهیت یین نهمه تن بهله غرضځ مخصوص بهیت چې کمنو د باس بس یو غرضته چ هغه دی مخصوص ل مح خوتهسه کېږيکاري او مطوا یا ډېره دا چې بس لکه وهم هم تی را چې داسې به کېږي نو داسې خوون ک که دا د لاخت نظان بچ کې من, ناشیت من دا یېناشيیت منطبغ داغه دا نه شغه پیدا کېږ د یت د دی کل جوړې والات شي والشبق لکهلوګ شو تننده شوهشهوت شوول انسانرومه بغ سولا نف معقولدي او انسان ډیر کاره ته چې کمونو راپورته کېږي خوا غ نف معقول ته یواازې مخصوې ته نه چې ظاهیر ک کېږي خکاري ی انسان دی په سوچو کې چېدي په کېږي د معقول ته ګورې ل سرله هو داته منطببعیتې دغ د ننفسې د مزاج ده دی دا پاسا دا مزاج دا نفسه حیوانیت مزاجی نه د چغینی طبیعی مزاج دی بلکې د پاسه یو سوچ سوری شاغې کمنو د عقل سوچ ته اوغه عقلی مزاج دی فیق صد نو د قست کې ای یحصل نظامی صالحا فی المدینۃ چې دې حاصل کی یو خسته غوند نظام په خار کې شهر د شمنی خوشحالی وی ټول خلق برابرۍ او یو یکمل خلقو و یہذب نفسه یادې سوچ کې چخپل اخلاق کامل کی او د خپل نفس تهذیب سکی وکی یاداوی چې او یا تفصا من عذاب الاخره د زبان او ساتید عذاب د اخرت نه او یمکه نجاهه او فی صدور الناس یا چې کمنو مضبوط کی خپل جاه او خپل شهرت چې کمنو فی صدور الناس پسینو د خلکو کی وسانی انه یزم